Okindegi txipien entzaterra baitu langile gutxi duten okindegien zata, legeunek estu aldaketarik ekarriko, jadanik egun batez astean zerraturik baitira. Beste batzuek ahatek lege hau ez dute komprenitzen, orzaizeko okina den niko Etxemendi bezala. Saltegi handiak egoiten aldira idekirik egun guziz, eta gu txipiak zendakunkiak uh, izan behar dira. Nahi dugu lan egin eta galde giten daukute on on egun batez zerratzia. Ez dugu komprenitzen. Okindegi hauek, araberako langilego hartu dute aste hasteguzian idekirik egoiteko. Zeren zazpiegunez idekia izeiteak, ez du erran nahi, langilek ez dutela pausa egunik. Ah, ui, ui, le personal ha un jour de repo par semen, fin, voilà, bon 35an da semen, izan un jour de repo na la semen. Si Langileko porregun bat badute hastean. Oitama bostoreneko lan kontratuak ere badituzte. Orain, egun batez zerratzeak, problema pausatzen aldu, aktivitatea paltzia izanen baita, erran ahibaitu kontratu murrizketak edo kanporaketak ere izaiten aldirela. Lege hau ez dute honartzen eta okindegi batzu ari dira antolatzen ez indarrianez hartzeko. Nikole txemendi. Seuls, euh, Ez gira bakar gaka batzuen artean elgarretaratu gira euh, ere bukat euh, bat hartzeko un, eta abbukatunek et e prefeta ikusi beharluk egun hauetan.